Hartelik goeie welkom aan al ons luisteraars wat ingeskakel is op ons op die Horizon program vandag waar ons uh, nieuwe kunstnaars of liekies aan julle voorstel. Ons het laasweek het ons met Anton Goosen gesels van Gansbaai uh, oor sy skoene die Jeintje reeks wat hy pas bekend gestel het en ook oor die dames skoen Katreintje reeks wat uh, ook binnenkort op die markt beskikbaar sal wees. Baie, baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars en uh, dit is vir ons altyd een voorig of een plasier en een voorig om dit vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou, vandag gesels ons met Andrew Melville van Iemansdorp in die Ooskap. Hy het in betreek geskryf in die periode school Nico Melan en is al vir baie jare lang bedrijwig in die muziekbedrijf. Goeiemiddag, Andrew, dit is my aangenaam en om vanmiddag met jou te kan gesels. Baie welkom hier by ons uitsending. Goeiemiddag, Ludwig en goeiemiddag al die Ramka Radio luisteraars, het is vir my so groot voorrecht om vandag met jou te gesels. So ja, groot ons dreig gelang om hier die onderhoud te hou en uiteindelik ja, <laughs> het ons het <dit> nou gemaakt. <laughs> Nou, sê my, kom jy uit een muzikale familie, of was dit, of wat is dit, wat jou geïnspireerd het om muziek na te streef, as een potentiëre loob aan? Jy weet, loodlieg, in my huis, um, het was daar maar altijd muziek gespeeld. Um, my ma het van die ochendags muziek gespeel en dit het aanhou, die radio was altijd aangewees, en ek het groot geraak met muziek. Ek het groot geraak met met mense, soos Ken Mullen, En um, Elvis Presley en um, Cliff Richard, de houdingstils en al die types muziek wat my pa in het ma geluister het. Nou, um, ek het baie van Ken Mullen gehou, as een klein sientje. En ek moet sê, ek was ook elredond van 5 jaar, bieke jonger misschien, wat ek ook nog maar aangeneem het as my rolmoeder en ek wil baie graag soos hy gewees het. En dit het my net laat glo in myself, en ek het net gesing, beginne sing van klein kleintijd af, en dit, ek het geweet, van die ouderdom af is dit iets wat ek eendag wil doen. En daar het het dan nie um, so, uh, hy is van my ma afgebleien, en ek het al altijd so in die tuin geloop en sing, en dan skree ze van my ma, sy sê, jou um, kind gaan nog eendig plate maak. <laughs> so, ja, toe to het ek nou begin plaat te maak, ja. <laughs> ok, so, dit die oorsprong daarvan. Nou, uh, is jy yes. maar al die jare van die oorskap wereld, of uh, uh, het jy daar school gegaan en groot geworden? Ja, ja, ek is al die tyd hier van die oorskap af, ek het school gegaan en hier so groot geworden, hier in die mans dorp. Uh, ek was in die laagskoolstolping en ook te nou langs as jy gesê het, ja. ja nou, uh, het jy op school aan concerten deelgeneem of in die schoolkoor gesing, byvoorbeeld yes, ek het, ek het, maar weet jy ek het in die schoolkoor gesing in die laagskoolstolping Ja. En ek het, ek het vir een rukje in die schoolkoor gesing, toegek het nou maar op, soos ek nou overraad, want um, al my maaikies rondom my, het nou maar begint en nou lach vir my, jy weet, oh wat nou sing, hy sing in die koor en so, en as het in die hoerschool was, was het nog moeiliker geweest, dan het het ja. een letterlijk verpeel gaan laken, en wees die hoerschoolkinders, het ons maar altijd snaak, en vooral um, jou vriende kring waarin jy is. Ja. So, toe, toe het, toe het ek het nie gedoen, Ah. En maar ek het nooit van die passie van my vergeten. En het is eerst na school wat het er erg begin na optel het vir my, wat, wat ek een daadwerkelijke poging aangewend het om het verder te vast. Ja, en nou as mens het nou kan oorkrij, dan ga jy vir hulle sê, vlieg in jou peetje in, ek gaan sing. <laughs> net so, net ja. so. <laughs> nou, het jy ooit aan kunstweststrijd of sangcompetities deel geneem op school? Nee, glad nie, nee, nee glad nie. Ja, uh -uh. Nou, ook op school, het jy ooit deel geneem aan enige sportswoord, en indien wel, is daar enige items wat jy in uitgeblink het? Ja, ek het aan rugby deel geneem, maar, ja, ek was ook kei aan geweest, maar ek sal nie sê, ek was die beste speler gewees nie, en, uhm, ja, dit het ek ook nogma later opgegeen, like my, ek het nie baie aansporing vir myself gehad, uhm, in die school so, wat het ook maar opgegeen en, maar aan, aan elke activiteit wat ek die geleentheid gekry het, gekryd, um, wat het sport was, soos atletiek en hartelijk en goed het ek maar altijd deel geneem, die beste wat ek gedoen het was, toe ek een keer, uh, like die tweede gekom het in een wedstrijd, wat ek nog baie, uh, in, in een wed wat ek nog baie goed kan omdoen in, so, in die laagskool, so dit is sêker die hoogste hoogte in atletiek wat ek gekreed was uit die tweede plek. <laughs> en wat was die afstand? Ja. Wat, wat was die afstand? Die afstand was, was maar iets soos so 150 meter bepaald, ja. Oké, nou, op wat het ouderom het jy dan besluit om muziek commercieel na te skreef, as een moendelijke loobaan? Dit hulle die taai was omtreend dit is die begin dit is in 2011 so dit is nou elf jaar gelede want so ek was 'n so voor 24 teen 2013 rooi gewees en, wat ek toen nou al besluit het, want hoe dit eindig gekom het is, ek het net een dag besluit, en ek het in die kantoor gesik, en ek het een telefonboek gegrijp, en ek dink, wauw, kom ons begin, kom ons begin, en ek het begin een direct telefonboek blaai, en ek was op soek na verskillende recording studios, in Port Elizabeth, wat nou bijna bij mij is, en ek het afgekom op um, telerei studios in die, um, die telefoonboek en ek het contact gemaakt met, met Jeff Benjamin, en en so het ek uitgevind um, hy, is, hy is nie by Delarine, maar hy het sy eie um, recording studio van Pai en Pai en ek het toen nou by hom opgeneem en vandag ken ons mekaar baie goed, ons is like in goeie vriende, ek het nou baie opgeneem by hom. En hoe ver bly jy van hom af? Hy is omtrend so 45 minuut te omtrend so 45 minuut te ja. Dan is daar nie uh, om by hom uit te kom nie? Ja. meer wat, meer wat nou, nadat die mens so besluit geneem het dat jy een moendelike loopbaan wil maak van muziek wat beskou jy is die grootste struikelblok in die mense pad om daar te kom wat jy kan sê ek is nou gemakkelijk met dit waar ek op die oomlik is die grootste struikelblok wat ek sê is een mens moet net doelgerig wees en, en as jy nie is nie dan kan jy dit, dit maar vergeet. Strykelblokke is basis, ek sal, sal sien, jy moet in jouself glo van na soveel mense wat jou sal afdruk. En dit is wat ek vir baie van die sanger sê wat nou begin sing op, want baie van die vraag vir my verhaal, dan sê ek, man, um, hou jy net aan, dan sal die ene kom en dalk sê, ja, maar die ene het my nou gekritiseer, en sê nou vir my, kan nie sing mee, en sê ek goed, ek moet nog sommer op, en dan sê ek nie, man, hou, hou net aan jou licht sal skyn en, en ek geloof altyd, jy gaan nie aan een oudse vlam met die doodblos nie uh, om jou na jou licht skyn. Hoe ja. voel jy in daai opzicht oor die uh, gevestigde uh, muzikante of uh, kunstenaars? Uh, kry jy baie hulp van daarof of uh, kom jy achter hulle probeer nievelinge onderdruk druk? Dit is soms laat. Sommige van hulle probeer nuwelinge onderdruk. Ehm um, daar was 'n sanger geweest wat desteks gedoen in 'n COVID. Ehm um, so my die leukste ding gesê het um, op Facebook het dit uitgespruit. Want ek het daar 'n konsert gehou by hyse en, en ek het die ou nie eens geantwoord nie. is nie 'n groot bekende naam nie, maar hy hy tree ehm um, in Suid-Afrika in Suid-Afrika en die taal gebruik wat hy gebruik het, het my beetje afgesuk, maar dit het my net sterker gemaakt en ek is aan alle uit, en dan het ek ook vrienden in, in die bedrijf, wie um, so goed ek ook nog maar altyd deel op Facebook, en so, ek verwacht niks in ruil daarvoor nie, um, want ek glo elke oude verdien as plek in die som, en um, die eet, as ek een groot naam word, is het dan nou maar so, as ek nie in word, is het ook so, ek sê altyd die dag as ek oud is, en ek kan by die, by die kant op die stoep sit, en my koffie geniet, en dan kan ek myself sê, ek, het het gedoen. Ek het het gedoen. Ja, ek het al achtergekomen, daar is een klik onder die gevestigde mense en uh, dis nie makklik om my voet in die deur te kry nie uh, as, ja, as ek is nie. moet afleunie nou, het jy enige muziek opleiding gehad met bladlees of uh, algemene theorieën van muziek of het jy enige sanglese gehad absoluut niks nie dit is, dit is my natuurlijke talent ek het net in begin syng en Ek het niet nooit opgehouden nie, en ja, ek, ek, ek het geen, geen sang onderrug nie, nie, wat ek sien. Ek sien ook op jou foto's, op jou Facebook foto's, dat jy, jy sta nie daar met een mic, nergens sien ek jou met een enige gitaar of instrument in jou handen nie, is daar enige instrumente goed, wat jy ja. kan bespeel, of een uh, ding so, wat er ander instrumente sy jy graag wil bespeel. Ek kan twee instrumente bespeel, die ene is een mondvluikie, en, of die backvluik, soos die mense dit noem, ja. en die aan die ene Maar, ek is nog nie so gekon feit, en ek het nog nie genoeg confidence om het voor mense te doen live nie. Maar, soos ek my my liedjes kryf en so, gebruik ek altyd die mondvluikie en die gitaar, om, om met die melodie ook te kryf. So, maar, ek, Ek, ek is nie lelik gesout soos die manne wat daar so staan en die gitaar slaan en so. Ek, ek verwonder hulle altyd. Ja, het ja. is vir my so mooi om, om te sien hoe een oude instrument speel. Ja, so ja, ek, ek kan so bykie gitaar en omvloed. Ja. En beide dae instrumenten speel jy op gehoor. Jy kan nie muziek lees Op nie. gehoor. Nee, ek kan nie muziek lees nie. Nee, speel jy met goede. Oké, okay, nou, ek het, voor die program, het ek gevraag jy met van so 6 snitte, van jou muziek aankondiging, uh, wat gaan die eerste snet wees, waar ons gaan luister? En so bieke afdoek. Die jou eerste, ja, die jou eerste snet wat ek graag leeg, jy moet speel van my, um, is een liedje genaamd, um, The Sparkle in Your Eyes, en dit het ek um, speciaal van my vrou geskryf, dit was ook my um, eerste Engelse liefdesbelader, wat ek geskryf het, en ek het die melodie en die lirike ook, um, heb hy geskryf en ek dit in P.E. laat opneem. Ok, so dit is een liefdeslied, sal my sê. Dit is een liefdeslied, ja. Ok, hier gaan my. The sparkle in your eyes tells me of fairy dust and smile In your eyes makes me live makes me strive Spons Sparkle in your eyes, gesing hy vir sy liefde, en uh, die glinster in haar oog, wat hom so inspireer. En, uh, baie welkom by die program vanmiddag. Uh, ek sien, Janette, jylle is ingeskakeld, jy en Keevie daar en dan, gesien uh, ek, uh, Hanley, en, uh, <coughs> sorry, André van Royen, is ook ingeskakeld, jylle moet lekker luister. Ok, ons gesels verder met, uh, Uh, Andrew Melville. Nou, skryf en toonset jy jou eie muziek, of het jy uh, iemand wat specifiek vir jou liedjes skryf? Ek skryf en ek toonset my eie liedjes, ja. Ek doen dit dit self, maar soos as ek, as ek studio toegang want, want ek en Jeff werk baie nou saam, dan sal ek vir hom soos die liedjes syng, met die melodie, Want um, ek het een gave, ek skryf, um, soos ek skryf, dan kom die melodie in my gedagtes op. En dit is ook al die melodie van my liedje skryf. Um, ek sê altyd, ek dink, dit is een godgevende talent. En dan gaan ek net na Jeff toe en ek, ek sê vir my wat die liedje um, wat sy instrumenten en goed is. Dan sal al so saam sit en dan sal die die, die track uitwerk en so. En no, dit, en, en dit is... is iets wat ek beskrikkelijk geniet. Uh, is precies wat jy nou wil gevraad is met die skryf van een nieuwe liekie wat kom vir jou eeste, die lirieke die ritme, die melodie of word alles sommer so saam saam geskip alles sommer so saam saam geskip uh, kree, alles sommer saam kry ook dat jy in die middel van die nacht wakker word met iets in jou kop, en dan moet jy vannig opspringe met neerskryf weet jy Ludwig daar is die ding wat jy nou vir my vraag, en ek kan myself skop Ek kan myself skop van, weet jy, ek krij in die aande uh, partij aande, sal so ek like een like melodiet krij. En hulle reken, maar dan is ek leid om op, op te staan. Of ek raak net verder in die slaap. Dan staan ek die ogenop, en sê ek myself, wat is die liekie wat ek ja. vister aangesing het? Ek kan dit nie geloen. Ja, nie, ek, ek dit onthou nie, nie ah. sê ek. <laughs> en um, daar da was een liekie wat uitgekom het, um, Topolosi maak my bange langalang. Yeah. Uhm, die, die liedje, en ek het, ek het ook een avond droom van hierdie song, en toe is het die lange naan, en toe kom Jack Perro uit met die song, so, yeah. ja, dit is het my, my iets het door my gedagtes gegaan, en toe dink ek het, het ek aan die tokolossie maak met bange lang en lang gedinkje. <laughs> Ja, so, jy het altijd weer diezelfde brein wat jy heb gekry, dus springe jy voer. Jezus verheb je voer. Is daar al van die ander kunstenaars wat werke, wat jy geskryf het, uh, opgeneem het, en is daar van hulle wat dalk streffer status bereik het, behalwe nou? <laughs> Niet nee, eerglaak nie. Nee, nee, uh, Java Jive? Is, ja, nee, jy, nee. is jy die enigste in wat Java Jive doen? Ek is die enigste ene wat Java Jive doen, ja, en uh, um, al die ander songs ook, um, wat ek syng so ver, ek weet, is ek die enigste ene wat ek, wat ek syng, ja. ja. En 1 Randwerth is uh, eindelijk Johnson, is het? Dit is Johnson, ja, ek syng hom glad nie, nie. ek syng nie 1 Randwerth nie, dit is John Dike, John McVeigh. O, ek dacht, jy het uh, hom ooggeleid. Jy het, ja. <laughs> het moest... Ja, jy jy jy, maar se regtig, jy, partyke rapie diemekaar met my ding wat jy Ja, nee, ek he, ek jy so say, ja. Ek ek dink dit is 'n seker. Jy lê doen altyd dieselfde tipe optrede. Ek sien jy's baie lief vir die oude thuis uh, en dit nee, dit, dit is seker maar uh, vir, vir, vir uh, wat noem jy het, fondsinsamelings en daai tipe goederes uh wat jy optree. Ja. Ja. Uh, ja. Nou uh Vana luister die algemene uh, muziek, liefhebber, die is daar uh, luister hulle na die lirieke of is het meermale die ritme of ek, eindelijk wil ek net een halve antwoord aan gee en sê ek het gevind dat het is bezig om nou te verander, want ek kan onthou in my daar het ons nie gehoor oor die lirieke, jy weet eh uh, Ek ja. is lief vir jou en al die gemors wat die jongens gesing het. Ek het gelijk, ja. as hy een mooi weisje het, en hy het een lekker ritme, en ek kan jy welkom. Hoe, hoe denk jy? Weet jy, ek gaan al veel deel in, in, in, in twee kategorieën. Ek sal sê die oude mense, kom ons sê hiervan uh, 36 af, op, sal meer aandig gee aan die lirieke, waar die jonger mense, en ek praatte van die oudkies uh, wat in matriek is en so, en kom ons sê, tot tot 9 en toe nog 8 en hulle is nog die, die manne wat nog hou van die bied, want um, ek het ook al baie van, van die mense, um, want dan, dan, dan rij hulle verweinig met likar, en um, dan hoor ek net ge, die gedreen van ruite maar jy kan nie hoor wat jy oud sing nie ja. so, um, en dan is die, die jong maniekie achter die wiel en so ver hy gaan so reffes hy pak so ja, ek denk het gaan dit word opgedeel in die twee kategorieën Ja, hulle kan, hulle kan nie heeltemaal so carry the way raak soos ons ou mens en nie, ja ek meen, waar <laughs> kry jy ding vandag nog as 'n orkes optrede dat die dames sit en gil daar in hier uh, gehoor en jy weet eh uh, gooi hulle goedis op die verhoog en ja hulle wil almal ja. met een stukkie van daai kunstenaar hê soos met Elwisa nee ja dit is so. ja dit het in so. <laughs> so. in op die einde van die dag gaan het gaan dit ook baie oor seksepien nee as ja. jy een man is wat like in ehm um, gym en goeders en mooi lyk like en, en, en, en, en die platenmaatskapie bouwe image vir jou en hulle, hulle, hulle vat eindelijk jou karakter uit jou uit, hulle, hulle bou vir jou iemand wat jy is, dan wie jy op die verhoog is, moet jy, jy like a, a sexy image wees vir alle meisies en goeders. En ek dink dit is ook waarover waar het gaan, baie kere die die, die, die meisies en so, skree meer vir die kunstenaar hoe hy like, um, hulle luise nie reerig na die muziek nie. Ek dink dit is ook wat groote ons groot deel. Nou die likies wat uit deelpen uitvloe, of nog gaan vloei in die toekomst, waarom word die mees, meerderheid van hulle gebaseer? Liefde, die lewe, politiek, jou oie ervarings? Ja, weet jy, ek het al gedink al om in die politiek in te gaan, maar dan dink ek, o jete, laat ek nou maar nie daarin beweeg nie, dat ek nou maar so, nee, die kant toe schuiver nou, vir die, ja. die politiek muziek, maar ek dink toch, daar da gaan weer een beweging kom, soos daar gekocht om het met die gereformeerde bluesband onder die leiding van Johannes Kerkel, laat daar weer kunstenaars gaan wees, gaan opstaan en protest muziek maak, um, ek is doodseker daarvan, ek kan my koop op, op een um, ek kan ook veel sê, my richting, Van daarna dat ek meer focus is plekke, my, my niewe Likie, sy naam is Mosterdzoek, en ek het um, daar so groot ge... my hele kinderlewe doorgebring daar, so, want ons is ontrend elke naaf, my um, oudpa het strandhuis daar gehad, my oor Menderie, wat vis gevang het, my was een spranghoek Engelaar, hy het een strandhuis gehad daar, so het in Mosterdzoek geleef, Ja, mos dit is we, ja, mos ja. dit so, dit, dit is een plekkie dit ek dink daar se mos in die binneland ook, maar dit is nie hy nie. Mos is, is een plekkie tussen Kaapstad en Fransis en Sin Fransisbaai, dit is op private grond. So ek ek probeer van die plekke sin in my omgewing, maar ek ek hou ook van diep lyriek, so so type van 'n Een en dit is so en dan voel ek, ek net weer uh, 'n lekker vinnige liedjie op en so so Java Java Java, Java my projek um, catchy catchy tune ja. en baie mense sê as hulle koffie maak dan gaan daai liedjie al weer op in hulle voertuie kom ja nou ek, ek dink as mense by politiek kom is die uh, hierdie kletsrymelaars is hulle ja. meer die mense wat daarop concentreer ja Ja, ja, ek dink, dink ook so, ek dink ook so, maar, maar ek dink rarig in, in alternatieve Afrikaans gaan die ouwens ook beginne beweeg, want ek, daar da is een groep wat moos nou uh, die gereformeerde blues bands, al, al die stylekies van Eekreef af, uh, met hulle moos weer rar opneem, en ek dink les die DVD opgemaak daarvan, ek is nie seker wie die, wie die band is wat ek doen, Ja. Maar aan baie daai dan sou ek so dink ek dink die ouens gaan weer in daai rigting beweeg maar die wat die kletsrymers ehm um, hulle vloek verskriklik. Ja. Hulle vloek jong. Jy weet, as dit mooi luister dan wat hulle sê is baie waar maar uh, ja. ja als, als ons dan die kies dinge. Ja. Maar ag ja. elke ouens is is um, ek is nie hierdie op die kletsrymers nie maar nie. ja daai Daar is een paar van die, van die liedjes, wat van ek oud, wat aanslikke paard, van oud, so Snoop, Daak, ja. van Amerika, en Toepak, wat verleden is, daar is so paar liedjes van hulle, wat ek nou saag, geniet, so. Ja, dus en, met hulle, waar ek ja. let op die, op die, op die, op die lirieke, jy weet? Ja, ja. Daar sal ek nou nie gaan vir die wijsie nie. <laughs> ja, nee, nee. <laughs> nou, uh, ja, nee, as jy jouself kan, klassificeerende genre, wat jy sê, wat is jy, uh, of dek jy weie spe spektrum? Ek dek een weie spektrum, want, want ek mag graag muziek van mense van oud en jong, Ek kan soos um, ek, ek hou verskriklik dop van op 60s rock and roll, 50s en 60s rock and roll. Ek sing baie elms netjies klip en toe dit is wat van het verskriklik baie hou en dan geniet ek country ook baie. Ek het 'n hele paar country liedjies al al opgeneem en ek sê altyd vir myself I'm a country burin et al die binnenin is ek een country boy en my, my siel streef altyd na country door en, en, en baie mens loopt my, my my stem gaan lekker saam met country en ja, so ek wil bykie daar ingang, nog meer daar ingang, ja. Ek dink jy en Francis moet uh, een dag by mekaar uitkom uh, dat jylle een deal, ja. deal kan maak uh, ek glooi, ja, ja, jylle so, stemme so, so sal mekaar, so vaak, ja, jylle sal mekaar komplimenteer, jylle stemme Ja. Ja. Nou, uh, ja. het jou ooit overal probeer syng? Oopperat, <laughs> ek het al getraai om, om so oog te syng, ja, en uh, ek, ek, ek, ek met, met oefening, en as jy iemand kan kry, wat, wat jy kan, kan lei, en goed is, um, dan door te oud daarby uit te kom, um. ja. maar een dag het, het iemand ook van my gesê, ons het net is gepraat van sanglese, Dit sê vir my, daar is nik fout met my stem nie. Pen um sy sê sê kan probeer om my om my stem te te bou en goed, is in goed, in 'n in 'n ander tipe genre, maar dan gaan sê die stem wat nou het nou is heeltemal um maar ja maar ja ek ek hou van om van daaroor te praat as en net saggies luister en ek dink mense soos Dennis Rusos Yeah. Um, ja, ja. ek is baie lief vir sy musiek het yes, is goodbye my love, goodbye ja. en dat hy goed het hy, het is mooi die ja, hoog hoog ten hoer daar wat hy sing ja, ja. ja. Yes, yes. En, uh, okay, en nou tydens optreders het jy orkest wat saam hier optred of uh, maak jy gebruik van technologie vir begeleiding weet jy Ludwig hier waar ek woon in die dorp is jy syke type geleentheid en jy stoo aan ek maak maar gebruik van technologie, ek kijk blei na bier, iemand jy man zorg, is nie, is nie baie, dit kon ons sê, dit is een groot bord, maar hy is nie so verschrikkelijk baie, um, oh, hoe kan ek sê, opportunities, jy moet nou verskonig, Engels, ja, ja. opportunities, mee, um, vir mense om, om op te trainen, ja. geleentede, daar is die Afrikaanse woord, vir, ja. vir mense om, om op te trainen, ek dink waar een uh, uh, ouwe raarrag En, en ek het baie vriende in die baie so pret dat jy gaan daar ietsie ook van my dan gaan trek daarop um, maar op die stadion nie nie met die orkest nie hoewel het baie graag lop met die orkest wel, wel optree maar op die stadion moet het nou maar nie die backtracks ja, wanneer ou met die orkest optree gaan het een bykie jou geeks verminder want uh, die ja. mense wat jou boek uh, sal dan Verses. baie meer ja, baie meer moet betaal ja, ja, ja. ja, ja ja die die kostes kostes wat so ding is is is baie en en, en vir al die ouens toe as hulle van van ver bykom ek het al um, die ouens se verblyd goed gedoen we die die die die mense wat, wat die venue het moet daar elke ou en daai opetse booths toestoor sien want hulle wil se basket daar op daai kantheen die ou wil sy drome nie ehm toe hore nie en so so ja nee, dit is Ek, ja. Ek dan het jy alskryp praktige befoor. Dis <laughs> ja. is groot voordeel om om um, 'n um, te hê, maar as 'n nadeel ook ja. om baie opsigte. Ja. ja. want, want ek, ek, ek meen met die met die tour, um, en om al die al die met jou te ry. Dit is hoe kom ons ons met toeriste, maar nie die speakers in die mixer, die laptop, um, die Mike Sten en allie goeie vis, en was ons so, so saam met ons. Had. Nou, ek so. sien gedeel in die uh, COVID grendeltijd, was daar baie kunstnaas wat live streaming vertoorings op Facebook en ander media gedoen het. Het jy ook al soeets gedoen, of beoogje om soeets te doen? Dit is correct, ja. Um, ek het live streaming gedoen, um, maar ek het nou achterkom, die klank is hier baie goed, want ek het hier fiks, wi fi line um, in die huis nie, like, en ek het nie vandag Wi-Fi nie, ek gebruik maar dan So, toekom kom ek achter, as ek um, video's vooraf opneem, en ek laai dit dan op Facebook, al is net een video van een liekie, um, dan kom die klant baie beter door, dan is ek klaar op Facebook. Maar ek sien Facebook, die is daar, um, as ek een video net so wil oplaai, dan gooien hulle my af want ah. um, dan, dan hulle mute, hulle mute die liekie so Ach. ek sit om eerst die YouTube ja dan sit ek die YouTube link Facebook okay. um, en dit is wat, wat gebeur met die sangers ook en ek denk het is baie wat hulle terug hou want een um, sanger sal een liekie sing live op Facebook en dan eerst word hy gemute ja. um, of hy word hy word nie daar en daar gemute, maar as jy wil gaan kyk as hy die concert gemis het langs al gedeeltes wat, wat genoemd is. Ja. Uh, uh, yeah. Het is goed dat jy dinge op uh, YouTube kan zet, ek meen uh, ek kyk so baie van die kunstenaars wat ek uh, mee gesels, uh, wat ek op YouTube uh, die eerste keer gesien het en op YouTube uh, volg en sovoorts en uh, ja, ek wens die luisteraars wil ook daar op YouTube gaan kyk en uh, dan like hulle of uh, ja. ek gee net kommentaar, uh, ek ja. gee die oude arme bietjie van een boost. Ja, ja. ja dit is so, want, want YouTube is ook vir allemaal, en YouTube is makkelijk om te gebruik. Ja. Um, Soas so ek wil sê, vir vir enige optomende sanger, um, ek het ook so begin, like, ek, het, ek het social media tot my voordeel gebruik, en ek gebruik hem nou nog tot my voordeel, want Sonder social media gaan ek nie al die mense in Zuid-Afrika kan bereiken. Ja. Want um, FM-staties, groot groot FM-staties, waarby ek al my liedjes gesteerd, hulle hulle tak nie stil nie. Um, die, die grootste hoogtepunt wat in my leven was, um, was toe ek um, in, in PE na die grootste radiostasie gegaan het daarso, um, ek weet nie, ek wil nie sy naam sê nie, maar ja, die die grootste radiostasie daarso gegaan het, en hy het my ge-interview, en ek het nou nie die dag geseen, um, hy het nou al een kanaal op die TV op, daar die radiostatie, dit was, was vir my een groot hoogtepunt geweest, maar, en dit is vir my baie beteken, maar, alle uh, mainstream wat nou rarig groot is in Zuid-Afrika, hulle speel nie ons muziek, en daarom is ons afhandlik van die intern -staties wat ja. die muzieksblad vraagt. Ja, dit is, is enig dat die mense ons hoer, en ons muziekblad uit, uit, uit gehoor krys die gehoor krijs, die informaties. Ja, as blootstelling, blootstelling, blootstelling, as jy die ja. blootstelling krij nie, gaat jy net blij waar jy is. En hoe meer blootstelling, jy moet net die rechte blootstelling krij, vir iemand wat vir jou een deurbraak gaan organise, jy weet, ja. Ja, dit, dit is waar, en, en my troes ook altijd vir my, Jy het een lijn in die water, jy wacht nie vir die vis. Vir ja, vir die vis. rechte vis. <laughs> dit is al, ja. dit, is, dit, dit is hoe, hoe dit werkt. Eendag is eendag, dan gaan ek my goed daar buiten sêt, en die persoon ja. kan vir buiten en die persoon gaan my raak sê, en my laat. Ja, ja. dit, dit is een van my drome dat wat iemand my net kan telewuis maken, wat groot sander wat kennis het nie betreft, ja. maar net om daar so'n flair kom neem, en sê, ja nie, ons wil jou een absoluut Ja. Kom ons moest doen het. Nou, so gepraat, uh, wie is van die grootname, samet so wie jy al skouwers gestuur het, op die uh, selfde verhoog? Waarmee ek al skouwers ge geskier het, op die selfde verhoog, ja. ek het oopgemaak, um, saam met nog ander sangers, oopgemaak vir Wiekes van een Merwe, okay. hy het opgetree en ek het een keer oopgemaak vir Weinand en Cherie, ja. hy een keer oopgetree, ek te groot nou staan was. Ja. Een keer opgemaak vir Bebbie van jaarstel. En ja, dit, dit, dit is die die wat ek nou kan kan aandink. Ja. Dit is die wat ek gou kan dink. Ee, ja. En ek het opgemaak vir Fatman. Wel ja, ja, ja. Um, hy's up and is, hmm? Ek sê Fatman, hy's up and coming hoor. Hy Ja, hy, ja, ja. Hy, hy, hy groei vanaand ja. dat ek het hoor stel. Ja, ek het, ek het oopgemaak vir Fat Man, en daar het nog iemand die aand gesing. Nee, nee, nee, nee, nee dit, dit was die, die volgende aand, dit was die korrelie, hulle wat gesing het, maar dit, maar dit het gereen, met neer, uh, die neer, hulle show, show doen nie, maar ek het die spesifieke aand vir Fat Man oopgemaak, ek het, ek het net voor hom gesing. Nou krijg jy ooit, uh, wat noem hulle dit, stage anxiety attack, as jy voor mense moet optreed, en gloeier het, word verplikke oor die jaren. <laughs> Weet jy, glat nie, glat nie, ah, en, en, nee. en uh, baie mense sê dit, nee, nee, glat nie, ah, nee. Ek as, ek, as ek op die verhoog kom, kan ek mysel wees, ek kan mysel uitdruk, ek is die joltemaal afgesluit van die, die buitenwereld en, en, en internet wat, wat my grief, en goed, ek koncentreer net op die gehoorie voor my, en ek is op die verhoog geplaas om verhuile wat die gehoor is die beste concerte geef, wat hulle vir een langtijd gaan ombouw. Want sonder die mens wat nie gehoor is, kan ek maar, kan ek maar vergeet. Ja, Dan moet ek maar voor een lewe stoele sing. Ja. En, maar dit sal ek ook doen. So lang kan mense voorbij loop aan die buitenkant, ek sal op hy verhoog sta en met is op sing. Mie is so'n bietje ja, so butterflies nie, naks. Nega wat, Klaatti, ek wil my, miskien net eerst toalet toe gaan, om water te gaan afslung, want um, ek is altyd bang as ek, as ek op die verhoog geslaag, en ek het ja. nooit kreeg ek moet daarin doen, ja, so dit, dit, dit al, ja. <laughs> nou, ok, jongens, is gereed vir jou tweede muziek sny, die ons in, en uh, wat gaan ons nou luister? ek wil baie graag hierdie mense met my niewe um, Afrikaanse liekie hoor, wat ek ook self geskryf het en self gecomponeer het met die naam Mosterdsoek, en ek hoop jy kan omspeel vir mense. Ok, ek hoop ek kry al, wel, ja ok, Kom, gaan en ons speel Mosterdsoek, jy gaan uit. soos sag golwe dreis die branders bruis die sag onder my voel die kolons dier my toe lig oor sand uit Godse hand neem my terug oor oh, neem my terug oor neem my neem my Sien my usrê, my vrede, swief my hing, my trug, op en sien my usrê, word my trug, my hart sê Skeepel weer, die vlinders vlieg Het is weg onder my Voel die siewind dier my haar is Die maag van Godse kracht Neem my terug, oh neem my terug Roep my, Nie my terug pen 100 minse mel uef vat my terug swief my heen swief my terug nou nie fin toe hoe swief my heen my hart skree branders bruis het is reg onder my voel die zeven teer my haar is in die maag van Godse kraag neem my terug o oh, neem my terug roep my neem my terug op sien die liefse rug. Wat my tree my Swif my tree Nou feel toe die renseling Wat swif Nosterdshoek uit sy pen uit, Andrew Melville, en uit sy stem uit. Het, ek geloof, dit bring baie nostalgie uh, van die familieplaats. Maar net nou gaan hy vir ons heel wat meer vertel van hierdie specifieke uh, plaat, wat sy heel niets te ook is. Uh, ja, kom ons gaan aan met die onderhoud, Andrew Melville, van uh, Hiemandsdorp, hier hier kom hy. Nou, het jy toegang tot een op, opname studio waar jy kan gesit en rondspeel met klak, klanken? Ja, ek, ek het een opname studio bij my huis. Okay, ek het een opname studio bij my huis. Zonderlijk. Ja. Dit, dit, dit, dit, dit is nie hierdie groe, lighting, ja, ja. technology nie, maar ek het met, met Peter van der Waal gepraat, want destijds in die lente was poes, boere orkest gesing het, en um, hy syng nog steeds uit die hele par treffers gehaald. Um, ek het met hom geself blik inlag vir my toerist ingewis, sê, weet jy, Andrew, jy hef wat nie terug te staan, en wat jy in jou studio het, is, um, is, is vir jou, is, is, is het baie goed, en het gaan jou baie help, en um, ek was so geëerd geweest omdat, omdat hierdie onke my, hierdie um, boodschap gestuur het, ja. en hy is nauwelijks op my Facebook, en, ja, het is die oonpieter, Ja, ek en hy gesê nou, nou en dan, hy het, hy daai, Lente Oos Boer Oorkes, het alweer die, die, die, die lekker soms <laughs> gesing, ek kies, maar ek mykie een kies, maar het was, het was bijlik, ek weet hoeveel, ek kan hom doen nie. wie is dit? Lente Oos Boer Oorkes. Ah, ah, nie. gesing. Nee, kan nie onder nie. Maar, kan kan nie om <laughs> ja. <laughs> In elk geval, ja, as jy, is lekker om, eh, uh, net een recording studio, dat jy kan rondspeel, draai jy ding so en rekorde, yes. dan jy kan jy nie terugluister, enzovoort, ja. ja. Nee, dit is, uh, ja. maar nou nie, as jy een plaat gaan opneem nie, dan draai jy maar dier uh, dinges toe. Dier P.E. -E toe, ja. Ja, ja. maar ek, ek, ek het baie YouTube opnames, wat, wat op YouTube is, het sal gewoonlik een liekie van my wees, waar net um, een foto van my op is, die goedkies neem ek self hier by die huis op, soos, soos al die kamerlikies en so, wat ek doen, uh, wat ek sing, sing by die huis, en, um, excuse doch, voor my eie muziek, dat ek selfs kan ek slik, dan dat ek altijd na Jeff toe gaan in die baie. Nou, ja. is daar, uh, nou nie noodwendig net in Hermanus, of waar is jy nou? Uh, Iemansdorp, of wat? Ja, Iemansdorp, ja, Iemansdorp, ja Iemansdorp. nie noodwendig nou net daar nie, maar het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optreed? Nee, nee, nee, geklap nie meer. Weer niemand stoor my. Nie. Um, jy steem um lekker sien jy is goed hier nie. Ek het wel gereeld by die ou huise um opgetrek maar na Covid sukkel ek nou bietjie om om in te kom daar se oh, ja, ja. Ek probeer daai hart om weer die ou huise in my in my omgewing in te kom. Um, ja. Maar nee, so is nie, gevestigde wenies nie, al wanneer ek maar geboek raak, is as iemand my vraag om op die praktijkie te sing, of, of om op betrouwe te sing, maar weet jy dit, dit sit my glat nie af nie. Ja. Dit sit my nie af nie. En kijk, ek is te woond aan my omstandighede hier in die dorp en so, en om die ander mens te gebruik, te, te, om die ander mense, die geleentheid te gee om my te hoor, um, sit ek goedkies maar op social media, vir die video's en so. Ja, nou het jy al ooit by die bekende jaarlikse kunstfeeste of nationale feeste opgetreed? Vertel ons meer af. Nee, Uit, was jy <laughs> nog ooit? nee, nee, ek het, ek, het, ek het twee keer probeer, ek het my aanzoeken ingesteer, daar was voor dat ek moest voltooi het by die komste fees kantore en um, ek het nadeurelik 'n dametjie gepraat daai en die dametjie het gesê sy sy sou alles na vermoeding om my te help en dan net elke keer, elke twee keer, het ek die boorstap te gekry, jy is nie goedgekeerd en jy is nie goedgekeerd nie. So, um, maar dit is, dit is ook nou maar iets wat ek die tijd probeer. En mys weet jy wat jy kriteria is nie, en, ja, dan, ja. en dit op in, in, die, in die groot radiostasies ook. Ek het ene dag gevraag vir die groot radiostas, toe vraag, hoekom is jy so streng, waarom? Toen word al vir my gesê, um, jylle amal word onder die selve kam geskeer. Ik dink het wel ook he, het is een mooie antwoord, ja. <laughs> <laughs> en jy het nog een van hierdie feeste, en goed, dit is bijgewoon eerst nie? Ek, ek was al al, al bij die feeste, ja. Um, ek het bij een um, feest hier, hier in ons dorp opgetree, en ook um, bij een feest in Jeffrey's Bay en dit was twee feeste waar ek was. Ek was ook in Dispatch by FCS gewees, maar maar kunstefees, soos die grootste Gramstad in Outsoring, nog nooit al gewees nie. nie. Nou, hoewel ek in, in Outsoring al gesing het, ek het al daarbij paar plekies opgedreen, maar nog nie by die, by die kunstefees nie. Nou, van die types uh, optreders wat jy doen, wat er hou jy die meeste van om by op te trek? Ek meen, is het private funkties, skouwe, verhoog optreders, wat er hou jy die meeste van? Weet jy, ek sal sê, by, by privaat geleentheid is het baie intiem, en dit is iets waarvan ek baie hou, en um, die energie wat jy van die gehoor afkry, ja. want hulle is eindelijk daar, hulle is daar vir die geleentheid, en toch moet jy besef, hulle is nie daar om jou bekijk nie, maar hulle luister, ja. en hier en daar sal jy sneeuw lekker praat die mense, en dan eerst die lokandaan staan, iemand aanstaan en op ons die aas ah, sy, as jy eenpersoonsaard bly gemabbeld vanavond, dan kan ek met die goeie haard in stuur. Ja. So, ek dink my privaatsomsties, maar, ja, dit is dit. Ja, maar, jy krij by partijgeleendhede, uh, soos geskouwe, is jy maar achtergrond mense, is nie spesifiek daar, om aan jou te luister nie. Ja, ja, ja. ja het is so. Ja. Jy sal so, soos een hende op die verhoogt staan, die 800, en die ou sal jou afkondig, en dan net so wat jy begin, sal die mense vir een rukkie stel, so dan sal jy sê nou kan jy daar tel en op haar begin doen. Maar, want hulle ken jou nie raar. Ja. Alle, hulle ken jou nie raar, die, so hulle is eindig daar vir die groot na, of die mense sal vir die stalleties rond, wel maar die ou wat die opkomende sanger is, moet maar net sterk staan daar sal, so. en ek sê altijd enige oude en mm -hmm. sy tijd gaan doen, jy weet het jy wanneer, en jy paakjes wil uitgeleeng toe. Nou, wat sy jy beskou as jou grootste prestatie ooit, en jy mag maar spol? Dit is jou programma. My heel my heel grootste prestatie ooit is, is um, wat ek ook vanavond met jou kan praat, dit is een baie groot hoogte punt, my op die eerste keer wat ek die geleentheid krijg, om op raamkategor radio te wees. Dit betekent vir my verskrik met baie. Maar die, die hoogtepunt wat, wat nog steeds in my uitstaan is, by die groot FN-stasie, daar zit ek weet waar ek met um, twee omroepers, um, by name meeuw en koenie, wat ek um, met hulle uh, ommeruit gehad het. Ja, dit is, dit is my grootste energie wat, wat, wat, wat uitstaan. En um, ek wil jou nou iets die anderste ook vertel as, as, as, as ons nou in die weeg is selfs, ja. okay. uh, maar hierdie wat jy uh, die eerste plek op die hiet bereid is, en al die type goed is? Dit, dit betekent vir my, vir my net so baie, ja. baie, baie, vooral nummer een nummer 1 so, as nummer een nummer 1 aan my kan te klom, betekent vir my baie en weet jy, ek sê ook al dat as ek as ek so achter is ook Hoe langer jy op die top 20 kan bly, hoe beter is jy kanslik jy hoor. En my sy vind wat vendag nr. 1 te wensie, jy wete miskij ouwens wat sommer die toys het jy kop uitgooi, as jy nie 1 is nie. Ja. Maar van my maak ek betie sak. Ek was nou, uhm, in verlede wek het ek ook jy geleentheid gehad om my top 10 deel te neem met mosterdsoek. En ek het nie die top 10 gehaal en ek is trans nie 18e plek. So. Hmm. But, ek geen by my, my net ons hoor ja. om met aan te gaan en en ek het ek het 'n trofee gekry en 'n sertifikaat by die goue droom om 'n ehm um, premies in Durbs vir, vir my werk. en dit is iets wat wat wat ook baie vir my beteken en ek het ook ehm um, by ander radiostasies vir jare sertifikaat gekry omdat ek nommer 1 was en ehm um, al die goed is my hier in die, in die studio waar ja, ek het maar ook Jy sê, dit is alles hoogte punte ja, wat gaat vir nou, my uh, staan. Toe jy beginne, dink het, het jy aan een gedink en nou, so, soos jy verder dink, nou kom hulle een na die ander. <laughs> Ja, ja, ja, ja, het is zo. So. Oké, okay, nou kom ons by teleerstellings. Nou wat beskui jy as die grootste missed opportunities, iets wat jy uh, uh, uh, terugset op jou vordering was, en nou buiten COVID natuurlijk, uh, dit was een setback vir amal gewees, maar iets wat een blok op jou vordering veroorzaak het? Iets wat een blok op my vordering veroorzaak het, is basis die feit dat dat ek nooit eindelijk die geleendheid gehad het om om te um, groot te gaan um, toe ek jonger was nie, like, en jank was en ek, ek kan myself soms kop maar ja, ek, ek, ek, ek het ook begin toe het jong is, maar ek sal baie graag nog jonger wil gebeur oh, jy is nou elf jaar en die bedrijf sê jy uh, so, jy is nog op a, a groeiende curve uh, soos ek ja, sê, ek, ek, ek, ek ja. het jy nou op my facebook, en ek sê al hoe meer uh, groei al, ek 'n ja. uh, uh, boodstelling en ensvoorts. Ja. Ja. En die, en, en die wat ek van mense af kry. dit is vir my so so wonderlik en altyd lekker. Ek sal like, kyk na die likes en so en want ja. ek net ek, ek voel so baie, daar is soveel waardering vir my musiek en al kry ek 'n kommentaar op Facebook op 'n persoon wat sê so so vir my. Jy sien dis hoekom. Dis, dis hoekom ek nou vir die rankat luisteraars nooi om te gaan kyk op YouTube, en kyk vir Andrew Melville, en as jy daar kom, like uh, whatever jy daar luister, en lever positieve kommentaar. Graag. <laughs> ja, ja, dit sal gawe. Okay, ja. Muziekstuk, ja, nommer 3, muziek, wat gaan ons na okay. luister? daar Ja, daar is een liedje wat my baie na binnen hart leem, hy was ook um, op een ander radiostasie sy oogend kenwijsie van sy breakfastprogram en um, dit was ook uh, aanbieder um, Tanya Haneli en oom Andrei um, wat nou bij julle is was bij die betrokke radiostasie oh ja, op die ja. stadion, en dit was die eerste ja ja ja, nee, dit was die radiostasie wat hulle betrokke was, sy um, themaliekie gewees okay. van hulle ontbijtprogram. Um, het klink goed. En hulliekie sy naam is Java Jive, ek het hom ook saal geskryf en yeah. saal gecomponeer. Ja, ek het al baie na hom geluister. Ek het hom al baie gespeel ook in my program. Betek hier hou ek soms yeah. net concert op my program yeah. en dan uh, speel ek van jou muziek daar. Uh, so, okay. Dit is fantastisch. Ja, ons luister na yeah. Java Jive. luerte java jai fly di villero yo va se lange hey van slange hier homme virke van die java jai java jai kombin die java jai maar waar sou siewe die java jai java jai kombin die java jai gay in jou blik die java jai reigei Speakers a waste I drive the Java Jive Java Jive in the Java Jive quicker biggie fun the Java Jive the Java Jive for the Java Jive what was we ever the Java Jive Java Jive in the Java Jive gayeng you better feel the Java Jive, Java Jive Java Jive was in the Java Jive Gayin' you better get in Java Jive Java Jive was in the Java Jive For what we've seen in Java Jive Java Jive was Java Jive Gayin' you better get in Java Jive As hy die Java Jive, een van die op en wakker likies van uh, Andrew Melville, ook uit sy eie pen uit, van die eerste likies van hom, wat een uh, treffer geraak het, sal my sê. En uh, ja, uh, hy hou nog daarvan, nog steeds daarvan, om die ding uh, of die likie dan uh, aan te bied by sy vertoonings, as hy bykie lewe in die uh, gehoor in wil Uh, ja, Pomp, noem het so, uh, Java Jive. Het jy al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetree? Nog nooit nie, nie, nie. Maar ek ek, ek, ek het my goedris na na Nederland toegestuur, al van tevore. Ek het twee vriende wat, en dit is wat jy wil sê, ehm, um, daar was een popgroep gewees in die negendags met die naam 24 ja. en hulle het een um, liedje gehad met die naam Slave to the Music en ek ken die oude, sy, die naam is Stacey, Stacey Seedorf um, ons het mekaar leer ken door e-mails en hy was een systorie in Zuid-Afrika gewees dat um, hulle al mee nie handig kon kruin waar hy, hy is en so nie En um, ja, die is het maar, het maar rondgegaan en, en ek het besluit om vir Stuyzi te, te e-mail en ek het contact gemaakt met hom. Ja. So, hy was al een keer in die master by my gewees, ek het een video op, op, op YouTube wat hy kan gaan kyk wat ek om ontmoet het en waar hy my series teken. Ja. Um, so ja, dit, is ja, en, en ek het daai dag wat hy vir my um, die series geteken het, het ek vir hom al die CD's wat ek het, het ek En daar nou is met dit Nederland toe. Maar ik geloof dit is gesê, hy het persoonlijke collection, ja, ah. ja en en dan het, het ek al van my muziek vir Nederlandse radiostaties gestuur en staties in België en so, maar um, nog nie terug voor om van hulle gekregen, want en ek het eindelijk nou, nou begin een groot gaan met dit wat Mostert Soek opgeneem het, het ah. ek al meer uitgestuur daar kan toe, ja. Ah. Nou hierdie JavaJive uh, Java, het Java, ons net na geluister het nou, uh, is dit jou grootste treffer nog? Dit is my grootste treffer nog, ja. Ah. Hy, het, hy het vir my dieren oopgemaak, en dit is eindelijk hy wat, wat my komersie op die map geplaas het, wat mense beginne weet van my, um, want hy het my beginne ken by die liekie. Okay. JavaJump, so okay. dit is hy wat wat my en hy was my um, tweede oorsporke liekie wat ek sal geskryf en gecomponeer het. Ja. Nou, uh, indien jy op een uitgebreide muziek sou gaan, wie van die bekende namens jy graag op so tour wil saamnooi? Excuse, hello? As jy, as jy op die tour uh, wil gaan, een uitgebreide muziek tour, wie, van die bekende ja. name, sal jy graag op so'n tour wou saam nooi? ek sal veel rarig sê, um, iemand so stief of my roer. <laughs> ja, jy is, hulle sê, a, a, ou moet sommer hoog mak. Maar ja, ek, ek, ek sal rarig drie Loos, ook ek sien sy kom weer in die bedrijf, en ek sal van haar woord vraag, en Maritza natuurlijk, wat in de wilderness blij, uh, Maritza die country sangeries, wat soveel trefers gehad het, um, in Zuid-Afrika met al country, en nou nog trefers het, wat, wat staan, en so, sal ek ook saam op die door. Uh, net voor jy Steve gesê het, het ek geweet, as jy naam het gaan koch. <laughs> <laughs> ja, nee, hy is, hy, hy is een ongelofelijke persoon, en en dit wat hy doen, staan rarig uit, en hy doen dit van mense wat hy neers ken. Ek sy sy sien, haar uh, man, ne, of, ja, ja, uh, ja, gaan min of meer die selfde richting. hy is ook, uh, hy staan vir dinge, in die politiek, ja, en ja. Uh, is hy stijl van, op die verhoog is min of meer die selfde as Steve sinne. so kom ons kyk waar hy in gaan, die man Nou... Ja, Jesse, dit is dit fantastisch. Ja. Nou, uh, om elektrisch te vertoon op die verhoog met die interactie tussen in die gehoor en die kunstenaar, dit verg baie energie. Is daar enig iets specifieks wat jy doen om vukst te bly? Draf jy gym, fiets rui? Ja, ek het een oefensfiets binnen in die huis, nee, ja. want um, ja, ek het ek heb nie nie al die tyd om, om te draag nie, omdat ek um, so werk die hele tyd, omdat uh, ek omkring van die oogend oor die avond, en dan sal ek nou maar by die huis kom, en ek sal, um, sal die oefenvies draag, en, want ek goede aan, om maar fit te blij, want, een um, moet fiks wees, as jy op die verhoog is, want, da's, da's die ding wat sê, jy kan fiks wees in sport, maar jy moet, moet ook, um, verhoog fiks wees, en as een verskilletjie daar so. Hey. Want as een oud vir na grond beweging, jy moet die note uit jou diafragma uitdaal en in die boon te stoot, dan raak jou ribbekas om te rind ook jy te maal, maal sier en jy, as die asse waal, dan skop het die tegen ribbekas pas. Ja. So, dit het ek al onderpunt, dat amper iets is wildsteek. <laughs> Hoe sal jy enig jou kinders aanrui om een beroep in die muziekwereld na te streef, hoekom of hoekom nie? O, absoluut, absoluut, ek sal dit doen. Ek sê altyd, as, as jou kind vir jou sê, hy wil een sanger word, of enig iets anders, moet nie in sy pad staan nie. Ek weet, ek, ek het, ek het, um, my ouwers het nooit in my pad gestaan nie. Hy het sê die buikje gesê, dit is die rekelinge van ons, het daar maar groot droon, maar weet hy wat hy droon. <laughs> hy het nooit in my pad gestaan En ja. ja, ek het het, Ek het het gedoen, ek het gedoen. Ek het gedoen, en doen het nog steeds. Nou as het nie, ja. as het nie versangen in muziek was nie, wat is beroep sy jy graag wou doen? Een tandart. Ja, een tandart. Een ander mens is een moende en Ja, ja, tandart. <laughs> ja. ja, ek het, ek, ek, ek het een verschrikkeke voor en liefde vir tanddeelkunde, ek weet nie hoe kom nie, ek, um, ek lees baie daar op, en sê ek um, in die school was, eindelijk, ek het een er ja. groot voorliefd tussen tandjokende, want as ek, ek na tandtags gaan, dan um, laat ek ook dat altyd hy my vertel waarmee jy bezig is, en ek geniet het voorbij, en, ek is sê keer een van die min mense like in tandtags. Ja, gloos, <laughs> nou, <laughs> ek gloes so. Nou, wanneer jy dan nie bedrijwig vir optreders of gereedmaak vir optreders nie, waarmee bly jy bedrijwig? Wat... Ek bly, ek bly bedreivig met, met, met, met audio, en mixing en goeders. Wat ek ook doen vir myself is, ek, ek het een passie om uh, plate te versamel. Ek versamel langs by plate, en ek het begin nog voor die vinyl kruis die wereld getref het. So ek het plate aangekoop tegen 7 rand, 5 rand, um, groot plate, ek praf van Dagsit of the Moon van Pink Floyd, Um, en kloom aan die platte, Hotspies van Queen, al die goede wat want ek het een julle hoofdplaat by my oma gekryd, toe sy afgesterf het, en baie van die platte was met ooms, en ek het ook sy hi-fi geact, en dit is, dit is ook toe wat, um, wat die platte gok aan my gebeid het, en daarom was vast, die mens in die hoofdskool het gelag, en die het gesê, wauw, hoeveel saam my leg platte, dit is ons, Yeah. Something out of this world, it's a dying thing, it's a big sea, die het hulle al gesê. En yeah. kyk waar staan vinyl nou, dit is like in huge. En dan het ek een versprikkelijke voorwekste van motorsport. Motorsport is het, ek, ek is maal daardoor. Formula One, Rally, uh, track racing, uh, Sorrow van Amerwees en van my heroes, 13 sena wat hy nie meer met ons is nie, ek, ek sien hom as die beste Formule 1 drijver wat die wereld ooit gesien het en, en, en ek het baie van sy reises wat in, in die archiebe gesloot Had jy sêker ook van Tony Viana geken? Townie Viana ja, ek mis uit BMW gerei Dis raar As ek, as ek recht onthoud dit was een BMW Ja, toet ek En um, ek, Ja Ek het toe ook nog in welkom geblei en ek het baie met hom gedeel Uit een garage ook dat yes. ja Hmm. Ja, in in so, so search damn so en um loopte al hulle daai mense. <laughs> en was 'n baie groot dame nie in die in die bekenning okay. beter is so. wêreld ver van jou muziek af. Ja. <laughs> ja, ek, ek ek het 'n groot ad adrenaline rush as ek kon my moeë sport nou My ouders het my, as, as a kleinkind, het hulle my soeke goed gaan wees, as die rally, daait het die rally nog die Riemanns dorp gekom, en, um, Sal van der Merwe het, het geruid vir, um, vir Volkswagen, en het moest daar die Quattro geruid en dan het hulle altijd op en bij met baas het dan en dan die hoofdstraat gevat en as het om uit draai kom maar schiet die hoofdstraat af voorbij die kerk en ek het schoonmaal geraak alles grobele raai mense en daardiet was die, die volksvolgende dealership was nog in die hoofdstraat geweest in die mastorp voor hulle het je vir spaar toe geskyd het en ek, ek dink dit is hoe kom hulle in die mastorp dit aangebied het huh. nou uh, ok, wat gaan ons nou nou luister uh, jou vierde muziekstuk. Kom ons luister na hierdie volgende liedje, het ek een aand geskryf toe ek en my vrou op pad was van Jeffrey's Baai af, iemand's dorp en sy gesê, kan jy een liedje maak met drome in? En ek so gerui, en alles wat ek langs die pad gesien het, een stroom, die water, alle rande goeikies, het ek begin sing en ek begin toe te sing, ek sit jo in my drome, ek sit my hart, En soos ek die draaie vak, sê ek, ek soek jou op die paie se draaie, die strome van my drome. Hey. En dit is waar ek soek jou in my drome geboor was, en dis ek om ek baie graag wil heen met um, ek soek jou in my drome speel, as die volgende keer. Oké, okay. jy kan nie, speel hy. My heart. Ek soek jou in my hart Ek soek op die baie So draai je die strome van my drome Ek soek jou in my tranen In my hartse liefdes banen soek jou op die baie So draai je die strome van my drome Jy Jy is die een voor my, en jy, jy maak my altyd bly. Ek soek jou in my drome, die strome van my drome. Jy, jy is voor altyd jy, en jy, jy maak my hart so bly. Ek soek jou in my drome, die strome van my drome. Welke aand as ek gaan slaap, weet ek juist die een wat wak in my drome, my liefdesdrome. Ek soek jou in my drome, ek soek in my hart, ek soek op die paai, as so ek draai het die strome van, Ek jou in my tranen In my hartse liefdesbane Ek soek jou op die baie se draai In die strome van my drome Jy, jy is die een vir my En jy, jy maak my alpuit blij Ek soek jou in my drome Die strome van my drome Jy, jy is vir altijd jy En jy, jy maak my hart so blijf Ek syk jou in my drome Die strome van my drome Elke aand as ek gaan slaap Weet ek jy is die een wat wak in my drome I leave this trauma. is yeah ist die ihren für my and you make my own play. Ek syk jou in my drome Die strome van my drome Jy, jy is vir altyd jy En jy, jy maak my hart so blij Ek syk jou in my drome Die strome van my drome Elke aand as ek slaap Weet ek juist die een wat wak in my drome My liefdesdrome Hallo Andrew Melville met Ek soek jou in my drome was een wat een challenge van sy vrou afgewees en uh, toevallig val hy daarvoor in die skryf hy om. Uh, ek soek jou in my drome. Wat leek voor in die onmiddellike toekomst vir Andrew uh, Melville enige optreders, bespreking, stoere, albums? Albums, ja. Ek wil baie graag die album uitbreng wat net my oorspronke musieke vat. Mm -hmm. wat jou tomal net originaal, van ek wil dit net doen en ek wil die album daar buiten krijg, en wat, wat net my eie werk is dit is ek, wat, wat ek baie graag ja, ek weet, uh, en ek uh, wat sal mm -hmm. naam uh, uh, Hanlie, het my klomp van jou singles gestuur, het jy, enig, yes, het jy yes. al enige albums? Ek het albums, ja die eerste en sy naam is, hy van, van Hy bestaan uit, uit cover besnitte uit goeder soos Roy Rock, Pocky, um, Seven Spanish Angels, Pampoon the Gambler, Never Ending Song of Love, um, al die goedjies. Dit was my eerste CD, hy is opgeneemd toen na 14. My ander ene wat ek in die, ek denk dit was in die, in die lockdown, ja, toen in die lockdown uitgebring, ja, ek het, en die CD is heel te maal in studio by die huis opgeneem sommer enige foefies en goeities dat jy daar so hoor is, is wie my sal hoor as ek hier by die huis en die CD's naam is At Home, Under The Covers in die, die die omslag van die album is actually ek wat in die bed le onder a duvet um, en met die met een olifankie in my arm, en dit symboliseer actually, ek syn kaverlikies, maar ek um, is by die huis, en ek is gemaklik, so ek nee. hou my andere kamers. Ja, ja, jy sommer klaar onder die kavers. Uh, nou, ja, wanneer, wanneer jy optree, jy weet in enige opzet, uh, doen jy baie kaverlikies, of doen jy meestal jou eie? Ek doen meestal my eie. Ek, ek probeer minstens om breng, as ek die geleentheid kry om al my oorsporekes te sing, en as ek dan genoeg tyde, dan trek ek a cover ook hier en daar in, net om, om, om die crowd, om um, die aan die gang te kry, en, en om hulle ook loekies hier te geef wat, wat hulle omdou, um, vooral die die loekies, so Seven Spanish Angels en The Gambler is, yeah. is nou maar dinge wat, wat mense baie terugvak en, yeah, okay. en, en goekies soos Living Dog en Lucky Lips Ek Dat sê, goedies, ek sê, ja. ek sê, mens gevoel van wat die mense graag wil luister. En dan ja, pas jy dit maar ja, so. We. Ja, en ja, Ek het een dag, een dag het die tanden vir my geskree, toe ek sing Lucky Lips, die skree, hey, ek het geleer Bob of Die Song. Ja. Toe weet ek, ok, nie so is my genre, laat ek nog meer van die vifties. Die is op die toe rechte teken, ja. ja. ja. <laughs> nou, wat er Soort optredes het die meeste potentiaal om raakgezien te word uh, so dat het uh, moendelik jou loobaan kan bevorder types optredes ek sal sê groot feeste ja. baie groot feeste en as ek in Johannesburg of Prito kan uitkom by een feest daar so en daar is baie groot name daar, dan sal dit vir my baie tere ook maak en ek het op een stadion met ek met sangen gepraat Um, die is een ouwe man Jeffrey, is baie bly en hy is ook een baie bekende sanger en ek het um, met hem gepraat, die sê vir my, as jy raarig wil een um, deur um, moet veel oopgemaak word, dan moet jy en Johannes uitkom want hmm. daar is baie meer geleenthede, as jy so langs die kus het hy vir my gesê, maar ja, het is nog maar like in Financius wat oudtugge, want Alles wat ek op hierdie stadium doen, kom uit my eie huis en uit. So, het is nog geld ja, wat ek so sparing sê. So, so um, ek is vlak met die record label gesign of enig iets nie, ek is nog een independent artist, ja. Bemark jy maar jyself, of is jy dier agent aangetekend? Ek bemerk myself, ek bemerk myself op die stadium. Ek het al, al gevra mense, of wil nie belang sê om my te bemerk, vooral hier in ons area, Um, maar ek het nie van hulle gehoor, ek het zelfs een fooi vir die een oud aangebied om my te bemaak, maar hy het het ook nie gedoen nie. Hm. So, ek het een ook met iemand gepraat om te sange, dus en rest weet jy, jy is jou beste bemaakker. Maar ek moet sê, daar is een oud wat een vriend is van my, um, sy naam is Reino de Bob, en hy is oor al op Facebook, as hy sien, uit het, het, het blaie oor legendes, en, en so, legendenblaie, en Afrikaanse sangers, en hy was so bereid geweest. as nogal die, ek het teruggekom van die trouwe waag opgekreeg die aand, en ek het die boodskap van hom gekry, en dit was alsof het gestuur is, en Reino het die besluit om vir my een uh, Facebook groep op te maak, met die naam, um, die muziek van Andrew Melville Sanger, En daai groep het ek, ek het gistergankie boesal 88 mense, wat die maal gedroom. Huh. Ja, so ek, ek, ek sê baie dankie vir Reino, daas rege, a ouda wat, wat my houdt. Uh, uh, uh, um, uh, uh, sê my, uh, by jou thuisde, is jy getrouwd? Ek is getrouwd, ja, en huh. is getrouwd. Enige kinders? Ek kinners? is nou 7 jaar getrouwd. Ja, uh, kinders? Nee, nee, nee, nee, nog wat beseem. Net wel, wel, wel uh, een kanarie en een laafbeurt en een klein jokie. Wat een jokie? Oké, dit is wat ek ook nou wil gevraagd, enige troeteldieren. <laughs> uh, ja, ja soe jy, jy is uh, uh, uh, wat een uh, jokie? Een jokie, ja, af, maar sy prachtig. <laughs> ek, ek, ek leed gestraand in die bed, en, en sy leed by my voeten. En die volgende omlik kom sy op, maar sy loop aan my kus toe, maar sy begin my soentje te gee op my mom, en sy hou aan, en sy hou op, die later draai sy om, en sy gaan leed weer op op. Like. Ek het gedink dit is so dood. <laughs> sy ja, sê, good night, dit is al wat sy kom. Good night, ja! Sy <laughs> kom sê, good night, ja! Oké, okay. om my bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraar te werk, en indien jy enige phone of e post noem, herhaal hulle, en lees as bliefstaan. Ja, ja. Oké. Okay. Hulle is meer as vlak om, om my te kontak op my self-nommer. My self-nommer, dit is ook my nommer is 08-1 7 5 8 0 en um, my e-post adres is Andrew Melville V vir Waukel en I vir Artist gmail.com so ek lees hom terug hy is Andrew Melville V I at gmail.com kom, en dan kan my konta. Ja, daar in Melville is 1 L, uh, uh, uh, net voor die V, en dan die VL ja. is double ja 1 ja, ja. ja, dit is, dit is net soos jy uh, Melville en Johannesburg speel. Ja. ja. ja, ja so. uh, nou, uh, is daar enige iets wat die luisteraars nog van Andrew Melville behoor te weet wat ek nie aangeraak het nie? Ag <laughs> nee wat dan um, jy jy het baie van my goedes aangeraak. Die die die die henna se ding van my is om um, ek probeer in my my lewe ten volle leef en um wie ook al leelike kritiek of of iets sê van my um Ek vat dit nie alles hard doe nie. Ek dink as een oud dit dit hard toevad, en gaan dit jou ondergang beteken. En, een um, snagse ding van my is, as dit nou nog nie geweet het, die, um, ek is eintlik Engels, uh, maar ek, ek, ek, ek hou daarvan af om Afrikaanse poort, en julle sal hoor ek praat in cirkels. Um, iemand het nou die dag ook van my gesê, um, hoe kom s'y so, hoe kom s'y so, ek, nee. ek sê ek, ek dink in Engels, maar ek probeer in Afrikaanse poort, So my sinne en goed is door praktiekje cirkels. Uh, en um, ek, ek, ek geniet het, en, en dit is wat ek doen as ek by die huis is, loop ek kaal voet. Ek het nooit schoenen anders ek bin in die huis. Dus dit is iets wat ek verpest, om, om in die huis met tekies te loop. Ek hou niks daarvan. And join the club. Ja. Ja. Nou... Ja, jou voorlaagste aanbieding, voor ek gaan groet en daarna gaan uitspeel met wat ever jy uh, denk is jou niets, die een wat jy rechtig wil bekendstel, gaan ek mee uitspeel, uh, wat gaan hierdie ene wees, jou vijfde stuk, wat gaan hy wees? Die vijfde stuk sal wees, um, my jou eerste um, Afrikaanse liedje, wat ek ooit zelfverschrijf en gecomponeer het, En, en ek het om, ek het ook draaifleis vuur gereik het, en ek was in Jeffrey's bawe, toe dink ek ek vir my goeie skryf. Die liekies naam is Pret, Pret, Pret. En hy is is ook een lekke, lekke jive looking. Ah, Oké, okay. ons gang luister na nou. Pret, Pret, Pret. Hier gaan hy. Pret. Een glaasie wijn Door die zon weer schijn Ek wil jou iets Zie wees Kom saam met my My kuis Wat ek soek Net pret pret pret By die zee ja, Manskeino Kom al my goos Ons gaan dans Tot morgen maandlik saans Van die soek met pret, pret, pret, pret By link vir my soos vonkel sompein daai. <lacht> lekker pret pret pret en uh, dit weis die diversiteit van Melville, uh, van van Andrew uh, dat, ja, is nog een lekker op en wakker en uh, pret pret pret, ja. Kom ons luister verder na die onderhoud. Uh, vertel ons meer van jou niets te vrystelling. Eh, uh, wat ek mee gaan uitspeel, en wat het het geïnspireer, en wat was die teken luisteraars waarop die specifieke liekie van toepassing sal wees, wanneer sal hy op die rakke wees, waar en hoe kan die luisteraars dit aankoop? Yes, yes, yes. Jy het my um, niekste vryseling um, voor het, um, so paar lietjes voor het in te gespeel as Mostrix Moek, is my niekste okay. einde, maar ek gaan jou, ja, nee, dit is nie een probleem, ek gaan jou bykie meer vertel van van die liekie. Ja. Die liekie het ek specifiek geskryf, omdat Mosterd soek my bitter nade in die en um, my familie het, het allemaal groen daar gehad, en daar is soveel stalkies wat verteld word, soveel um, grootvisse wat daar uitgetrekt was, en, en ek het van 2028 Mosterd soek beleef. Dit was die plek waar ek al gewees het. Ek het baie keer op die roodse gesit en net die stolke waar ek hier in die zee gekyk. Want Mostertsoek is een plekkie wat wat verskrikkend na binnen die zee is. Ons strandhuis, wat, wat ons familie strandhuis was, het hoe um, op een, kom ons sê, op een kliff gesit, maar voor en toe was daar rokse en daar was een plakband wat in die see ingegaan het, en ons het ook alweer Routenbach genoem. En hier aan die rechterkant was een uh, um, ding wat, wat met tanni geverf het, wat gelijk het, soos uh, soos een traak, maar dit was rood, so ek sleur rood, wat sy wit geverf het, met rooi um, rooi ton, en ek dink sy van flerk ook gegeen, maar dit het letterlik soos een so, so, so, so, so see monster gelijk, en ja, het, um, En Morsets heb het, dit is net, net vir my een paie bit groot betekend, dit, dit ook geskryf, omdat ek bitterlank als daar was. En uh, dit is inderdaad die terugverlange in die eindbeek, wat my bestuur in die loopie toe. En omdat dat nog nooit een loopie van Morsets heb geskryf, dat ek gesluik om die eerste jonge te wees, wat dit, wat dit doen. Ja, dit is, right. um, en, ja, my, um, hy is, kan um, so by music beskipaar op, op, op by music sy website, wat hmm. die mens om as die enkels met kan aankoop, en um, dit is 12 rand, 12 rand in de wanteboek. Uh, en uh, dan, dan, uh, die laatste en wat ek, wat gaan jy dan nou kies, laat ek meer kan uitspeel? Ja, dit is dit is ook een liefdeslieke, en weet jy, ek het ook met die gedachte van my en my vrou geskryf, en ook speciaal vir ons weer geskryf, wat ek geloof as twee siele van die begin van tyd af, um, bestem is vir mykaar, is er absoluut niks wat lyk kan skyn nie. En, en ek het um, meteorshowers, um, soos sterre reen het, het ek gaan naslaan, en, en ek het begin um, probeer uitwerk waar Nou okay, baie, daar eh uh, val dit weer, maar uh, het dit kry ons gou-gou weer terug op uh, op uh, op trek. Uh, wat gebeur het is dat op hierdie punt het die eh uh, syne geval en eh uh, toe moes ek Andrew probeer terugbel en om um, om um, om um die gesprek eh uh, klaar te maak, maar het was so naby aan die einde dat uh, Ja, het, oorig, uh, kom ons kyk of ek gauweer verander op die lijn kan kry en dan gaan ek sommer op die phone verder met hom praat. Uh, ek het tot hiertoe, het ek op die rekenaar met hom gepraat. Kom, uh, ek dink ja. Kom ons spelling oor waar is ons? neem op, soos jy sê. Okay, okay, ja. okay, yeah. okay. Vertel okay. my van die laatste liggie. Wat die laaste liggie? Die DL laaste is 'n nagmetsterre yeah. Dit is 'n liggie wat ek ek het sterre reën nageslaan en hoe dit ontstaan en ek het dit ook met die gedagte van my en my vrou geskryf. En ek glo dat, dat as twee siele van mekaar bestem is, um, dan kan niks of niemand hulle skyn, in ek het van hierdie sterrie en die julte malle liefdesverhaal gemaakt, en al die, um, um, die naaforsing wat ek het in het toegepast. So ek wil graag hier met vir my sterrie in speel, en ek wil die mense moet luister na die woorde, en dan het breng in hulle kop skip van hoe um, twee verliefde siele, van begin van tyd af saamreis en tot hulle bots en dan weer opstaan en met die, um, never ending circle ja dat um, kan hulle sky nie uh, klink vir my baie interessant en uh, dan ook sê ek nou weer eens vir die luisteraars gaan in op youtube en like Andrew vat jullie ook al van om daar te kry like het en positieve kommentaar ek nee? Ah sien. Okay, jy stay vir my om af te sluit. En ek vertrou jy het eh uh, vir Andrew Melville geniet soos ek het. Eh uh, ek sê vir jou, bye bye. Dankie Andrew vir die uh, bereidwilligheid om deel van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekoms en uh, ek glo, ons gaan nog baie meer van jou hoor uh, en eh uh, die besprekings gaan inrol. Dankie nogmals baie, baie dankie, al die luisteraars van Ramkat Radio, dit was my sootsoorig, en baie, baie dankie, ek het het baie geniet om van aansam met jou te gesels, baie dankie. Nee, en ek sê, onthou om my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige een bespreking wil maak vir funksies, of enige ander optreders van enige van die kunstenaars wat in die program optred, wees seker om my e-post te stuur na ludwigventer at live.co.z en hy uh, ludwig is l-u-d-w-i-g uh, alles aan een, alles klein letters ludwigventer at live.co.z of jylle kan my bel by 072 5419803 ek sal jylle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente, ek uh, sal ook baie waardeer as die kunstenaars wat oplein Skype onderhoudt wat daarvoor beskikbaar is, vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuutie, per tyk keer meer, per tyk keer een bykie, meer, die keer een bykie minder, uh, met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my uh, oproep sal gee, op my selnummer, ek herhaal hom, 072-541-9803. Nou, tot volgende week maandag, met die uh, uitsending van my ander program, Hoiinkies is Hoiinkies, en, en, uh, ja is het ek, Luther Vender wat sê loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toverweens see you later, saliguiters ek speel uit met Andrew Melville, sy liekie wat hy nou net vir ons gevoel muziek muziek muziek muziek muziek muziek Waaraf die kosmische puin van liefde Ons beweegt in Vanaf die selfte snelheid Van al vee in die lich reis ons in paaie En parallele paaie wintel ek rondom jou O lavo pia Fultas ka in Asi star A in Asi In En die van de bien So my lift And where Young tron As ka of vien in die sant meisgat tot ons loods en mekaar weer vind tot ons loods en mekaar weer vind as die sterre reen en die winde ween, sal die man sy straal lig op jou voetbal as die sterre reen ha